бо я, сказати, того Микиту з пелюшок знаю. Я його, сказати, й хрестив. Ми гостро зацікавилися. «Маю, панотче, послушання», – сказав Сузонт, «написати книгу про теперішніх святих і богоугодних людей. Розкажіть, що знаєте». Панотець засунув пальця до рота і поколупав нігтем зубах. «Що можу знати?» – сказав. «Росло сказати таке собі леда, що ні до Бога, ні для людей. Робить не хотіло, то в голову собі і втелющило. Хай Бог мені простить, що він сказати не от світу». «Отож, може ви сказати?» – хитро запитав отець Іван, примружившись. «Його на чисту воду вивезти йдете». «Іду побачити те, що побачу», – мовив Созонт. «А хто були його батьки?» «Семен та Варвара. Добрі люди. Нічого не скажу». Знову засунув пальця в рота і поколупав. «Зуб мені не є», – пояснив. «Чи нема у вас, святі люди, помічного від зуба?» «Але в нас помічного від зубів не було». «Чи пробував хлопець у книжній науці?» – спитав Созонт. «У свинській науці». І вовечий панотець засміявся, показуючи жовті вищерблені зуби. Стриміли вони в різнобіч, очевидно, були таки розхитані. «При мудрість Духа Святого, – сказав я, – звикла і в простих поселятися, і не вігласів вибирати». Щоб посоромлене було віку цього мудрування Павло тим часом став біля вишні з дозволу господаря їх обривав Кидав до рота і виплював кісточки Може так воно і є, сказав Сузунд Але роджений дурним, розумним не зробиться І Яків і Моїсей, і Давид, сказав одвишній Павло, виплюнувши кісточку, від овець пастви до божественного одкровення прийшли. Я, господинове, сказав панотець, людина проста. Він ще раз попробував пальцем хворого зуба. І в книжній науці кволий і маломожний. Але що леда, що то було, то й на хресті присягнути можу. Як його батько бив, вереск стояв на цілого колицю. А в церкву ходив, спитав строго Сузонт. У зимовий час і в неділю ходив. І коли б ото не божий чоловік один, що як оце ви у містечко наше зайшов, то може б і до сьогодні свина і паста овець, і людей би не морочив. А тоді, як в очі бачу, стане ото в церкві і слухає, як недомисленний. Созонтові очі темно блиснули. Що воно за божий чоловік? Чому божий? Бо кожен же брак, то божий чоловік, сказав Павло, випльовуючи кісточку. В уста його від вишень були почервонені. Чого до того божого чоловіка сказати приліпився? мовив панотець. Ходять ото разом і теревенять. А про що вони язиками мололи бог вість? Говорили про путь до убогої духовності, сказав, поклавши до рота вишню, Павло. А ти звідки знаєш, чоловіче, щодувався панотець? «Ну, це просто», – незворушно відповів Павло. «Коли після тих бесід він став стовпником, то про те вони й говорили. Виплюнув кісточку і поклав до рота нову вишню». Оце було й усе, що ми довідалися від священника Івана про Микиту-стовпника, до якого йшли. А коли спеклася гуска, вже почали западати сутінки, і ми сіли до тієї гуски, запиваючи її питним медом і заїдаючи яшною кашею. І зуб у панаця Івана перестав боліти, бо вони з паньматкою, маткою, погодившись поглядами, заспівали двома чудовими голосами.